Zasigurno, dakle, nepoznavanje i vrijednosti određenih ibadeta Nepoznavanje nagrade za određeni ibadet Počesto zna biti razlog ostavljanja tog ibadeta Da se čovjek upozna sa nagradom dotičnog ibadeta Možda bi ga nakon Allaha subhanahu wa ta'ala to postaklilo na činjenje ibadeta Zato, dakle, od nas se traži da što god naučimo, pa naučimo s dokazom, parem da ga čujemo. Kada nam neko kaže treba tako i tako, zbog čega? Rečeno je u Kitabu, rečeno je u Sunnetu, obećava se to, ovo ili slično. Pa čovjek kada čuje za duha namaz, da sa duha namazom, sa dva rekata, čovjek se zahvaljuje Allahom na blagodatima kojima je ukazao. Samo sa dva rekata, zar da neklanja dva rekata duha namazom. Pa također u hadisu je došlo da je duha namaz salatu awwabin, namaz pokornih robova. Odnosno, awwab jeste onaj koji se okrenuo u potpunosti Allah, posvetio se Allah. Zar da ne klanjaš namaz pa da budeš jedan od njih? Duha namaz pa da budeš jedan od njih? Kada čovjek čuje hadis kod imama muslima da je noćni namaz najbolji namaz nakon obaveznih namaza. Najbolji namaz nakon obaveznih namaza. Zar da ne klanja? pa je hadis u kojem se kaže da onaj koji klanja noćni namaz sa 10 ajeta neće biti upisan u nemarne u šta će pa će klanjati makar sa elem tira kejfa li ila fi kurejš klanjaće noćni namaz makar od dva rekata zar da čovjek ne Kur'an što je god moguće više barem da ponavlja ono što pamti usput, nisput, za volanom da ponavlja Kur'an to je Allahu najdraži govor a zar nije došlo u hadisu da ako prouči jedan harf, za njega će imati jedno dobro djelo, ono se vredno je do deset. Deset sevapa. Pa kaže Allaho poslanika alihi salacom, ja ne kažem da je elif, la, mim, jedan harf. Znači elif, harf, lam, harf, mim, harf. To kažeš elif, la, ima imaš 30 sevapa. Sura al-Fatihah, koliko ima harfova? 150, a, neko je bio na dersu <laughs> ili je račno 150, 150 harfova sura Al-Fatiha ima provučite za pola minute minutu 1500 seba zar da čovjek ne uči Kur'an zar Za čovjek ne zikri ne spominje što je god moguće više Allaha subhanahu wa ta'ala kada čuje ajati sura Al-Baqara vi mene spomente pa će vas kaže Allah vi mene spomente pa će vas Zar ima veće počasti i želje vijednika od toga da ga Allah iznad sedam nebesa na naju skupu spomine? Po imenu. Po imenu. Fadz kuruni az Došlo je u hadisu kuciju da kaže Allah subhanahu wa ta'ala neće me moj rob spomenti u sebi, da ja njega neću spomenti u sebi. I neće me moj rob spomenti na sjelu, na nekom skupu, a da ga ja neću spomenti na boljem skupu. Zato dakle što je god moguće više zikrimo. Spominjimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Kako je rekao Allah poslanik alihi salatu vesselam, "La yazalu lisanuka ratban bi dhikri Allah." jezik stalno bude vlažen od spominjanja Allaha subhanahu wa ta'ala. Brojni zikrovi upoznajemo se i sa zikrovima. Imaju dakle općenito zikrove, ali imaju zikrovi koji su posebno vrijedni kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Kako je došlo kod Buharija i kod Muslima, Najbolji govor nakon Kur'ana, on je od Kur'ana, je su reči SubhanAllah, alhamdulillah, la ilaha illa vallahu akbar. Najbolji govor nakon Kur'ana, a taj govor je iz Kur'ana, na čemu SubhanAllah, alhamdulillah, la ilaha illa vallahu akbar, na te reči u Kur'ana. Ove reči su najdražai Allah subhanahu wa ta'ala. Zatim došlo je hadisu, da jedna od jennickih kapja, koji hima osam, su so reči la hawla wa la quveta illa billa. La hawla wa la quvete, illa billa. Također subhanallahu alhamdulillah la ilaha illallah ono čime se sadi i pa je došlo u hadisu najbolje što sam rekao ja i ostali vjerojesnici je su riječi la ilaha illallah wahdahu la shareekalah lahul mulku lahun kadir sejdul istigfar yaltaqu poznato nam i tako učimo tezikroje ne bi li Allah subhanallahu taala spomenu spomenu nas po dobru također čuli smo sa sabah Namaz i jacio namaz. Da znamo koje je dobro u tim namazima dolazili bismo pužući. Pa u tom istom hadisu se spominje jezan, spominje se i saf, prvi. Tako je, spominje se žurenje namaz u tom istom hadisu. Da znaju ljudi šta je u jezanu i u prvom safu, pa ne mogu odrediti ko će, učite jezan, ko će stati u prvi saf, ne mogu drugačije do bacanjem kocke, bacali bi kocku. Da se odredi ko će stati u prvi saf. Došli smo svi u velikom broju U prvi sav. Ne možemo on svi stati. Što bi ti stalo da ja ne stanem? Hoću ja u prvi sav. Zašto? Zato što je došlo u drugom hadisu. Da Allah i njegovi meleki donose salavate na prvi sav. Da Allah i njegovi meleki donose salavate na prvi sav. Pa također u tom hadisu istom je došlo da znaju ljudi što je u ranjenju, kolika je nagrada u ranjenju, takmićili bi se. Zato ćemo naći selef da kaže jedan od njih, Klanjao sam 50 godina nisam pogledao tuđi potiljak. 50 godina sam klanjao, dakle u prvom safu nisam vidio tuđi potiljak ispred sebe. Paga nisu vidjeli da nikada naklanjava, da ustane nakon i mama da naklanjavao. Uijek je bio od početka, od početnog tekvira bio je u namazu. I kako su namo poručili nemojte biti, ha, poput nepokornih sluga, kada se pozovu onda dolaze. Samo sreće da smo i takvi. Kada se pozovu, onda dolaze. Nemojte odlaziti u džamiju kada se pozovete sa džamije, kada u čijazan. Odlazite, ranije, žurite, ranite. Jeli? I tako, dakle, ostali ibadete. Zasigurno čovjek kada se upozna sa rezultatima, plodovima, koristima određenog ibadeta, to će ga, ako Bog da uzalohu dozvolu, jeli, podstaknuti da čini taj ibadet što je god moguće više.